Цятка праворуч від Статуї Свободи. На рейді, Едіт уп'ялася очима в білу цятку. Вікторія це був арійський транспорт до Росії. З ним мав їхати окрім штату шпіонів з Міністерства справ закордонних, секретар хімічного тресту, директор хемії Джим Ріпс, найближчий помішник Лейстонів. В уяві Лейстонові повстав баланс головної книги хемічного тресту. У головного бухгалтера був голомозий, вигнутий палець. Коли він іскінчив свої пояснення і указав їм на графу чистий прибуток, то під цифрою залишився темний, пітний слід. Чи є в його жінка? подумав Лейстон і вийшов за діти з кабінки. Бетці Дженні і Мод служили на органохімічній фабриці хімічного тресту. Сьогодні, ідучи з роботи, вони всі троє стали перед плакатом. «Купуй квиток в кіно!» «Хіподроми!» «Перше. Голодні йдуть!» «Друге. Вимерле село і трупи голодних!» «Третє. Мати, що їсть свою дитину!» «Четверте. Божевільний від голоду!» «Треба піти ввечері», – сказала Дженні. Вони почали підраховувати гроші. «Є ще й п'ять пенсій лишку!» Всі троє пішли до мод. Її треба було щось справити в одежі. Треба було затягти ниткою дірочки на панчогах. Дірочок було багато, довелося замазати деякі цятки чорнилом. Нема рації все зашивати. Однаково все розлізеться, коли почнеш прати. В кіно їх трохи розчарували. Треба було скидати пальто в роздягальні. А залишати ще пенсив бородатого камердинера – все було вже занадто. Бетці і Дженні намовляли мод піти все-таки подивитись. Та вона прекрасно знала, що треба зробити. Вона байдужим голосом запропонувала свого квитка якомусь клеркові, що стояв у черзі. Той закліпав білявими віями і був, здається мені, дуже задоволений з того, що може побачити страхіття 20-го віку, не стоявши в черзі. Бетці і Дженні роздяглись, мов леді, в вестибюлі, а Мод пішла додому. Коло плакату стояв якийсь чоловік і роздивлявся малюнки. Коли Мод і зрівнялася з ним, вона його пізнала. Це був немолодий уже робітник, що недавно поступив до фабрики. «Знаєте, я не пішла сьогодні», – сказала Мод. «І то добре зробили», – сказав старий. «Вони хотять нагодувати голодних за кошт наших копійок. На цих копійках Алейстон заробить мільйони. Найдеться досить дурних і без вас. Уже знайшлися, подумала Мот і попростувала додому. За півгодини вона вже сиділа на ліжку і розглядала свої цятковані чорнилом ноги. Боліло в грудях і хотілося спати. Добре, що так вийшло, подумала Мот і, накрившися пальтом, пробувала заснути. Боліло в грудях і не давало заснути. Молода жінка в чорному костюмі Загорнута в чорний креп настільки, що не можна було пізнати її лиця з рухами, в яких почувалась збалована життям натура, отшукувала будинок число 34 в одній з фешенебельних вулиць нью йорка Нарешті вона спинилась на мить перед табличкою, на якій було написано 34. На передній двері прибито другу табличку – доктор Дж. Ріпс. Секретар правління хімічного тресту вдома від до. Вона рішуче надавила кнопку. У відповідь на цей рух, з позаріжку котеджі, викотився фіолетовий шматок, що був, очевидячки, колись білісіньким шпицом і взявся гавкати, мов скажений. Дама в чорному чекала терпеливо далі. Здавалося, що в котеджі жили глухі або мертві. Щось клацнуло, наче стукнули її залізні зуби, і фірт касаду поволі одійшла, а слідом за нею, перед здивованими очима чорної дами, тихенько одсунулися важкі двері котеджа. Собака зник у фіртці, а незнакомка пішла довгим коридором без вікон, освітленим сильною електричною лямпою. Далі холодний передпокій, просякнутий пахощами хімічної лабораторії, і нарешті таємнича одвідувачка опинилася у просторі кімнаті, що вражала своєю обстановою. Ця кімната здавалася якимись складом, як найріжноманітніших речей –